Ma 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A veces me levanto y no le he sentido a nada necesito estar cerca de los míos se me pasa se abre el corazón en mal momento va a dolerte mejor de casa y solo tienes que ser fuerte desesperándome he aprendido a encontrarme a hacer de tripas corazón a no callarme a adaptarme a donde llegaba no de colores burro toda la noche como el chino que vende las flores he querido ser un nómada e vivir del viaje Ahora secuen popes agarnar con tu equipaje no dejo que no te pongan Cao guztiei eta ongi etorriaak irola irratira que vivamos pared compare tu mundo tan distinto mi nazibo en los paisajes que no hemengabo de vueltan. E, iralako gaztaile hasanbladak auzokideok programan. Bueno, eta programa honetan gure dinamika desberdinak azalduko ditugu. Gaurko eguna berezia da azaroak hogeita bost eta pues, orduan gaur irratzaio berezia izango dugu mina ni mi salario si conbuando en el patio lo paro hasta que mis fuerzas patio no... e, bueno eh daki suenez gaur ganak, e, emakumearen ganako violentziaren kontrako eguna da eta azarbaren hogeita bostean, e, ospatzen da baina zergaitik Bueno, ba, Pinpilis pausa aiztak, las, las Hermanas Mariposa, Hermanas Rebeldes, e, Iruaizta ziren, Patria Adela eta Minerva, eta República Dominikarrean jaio ziren mila beratziroen lauan. Eta sei urte geroago, mila beratziroen Rafael Trujillo jarri zen agindupean, estatut autoritario bat sortu zuen, fascista, et, eta geroztik zeukan berak adi, agintaritza República Dominikarrean. Tintoketek uste las primeras kanziones, Puedo anclarmen el pasado, tengo más razones. Mira balaistak, e, ziketa katolikoa jaso zuten, e, baina Mineroak e, erabaki, erabaki zuen zuzenbidea ikastea. Eta unibertsitatean zegoela marxen teoria eta komunismoa ezagutu zuen eta gerostik zalantzan e, jarri zuten estatuaren... Antolaketa. Zara, txea, zara, ba, momentuko diktadoreak hiru hastei dantza garrantzitsu batera gonbidatu ziet, zituen eta, bueno, ba, dantza horretan Trujillo ezion ez begiak entzen Minervari eta, bueno, e, galdetu zion ia berarekin joaten zenala ez eta Minerva pas egin zuen. Orduan dantza guztietara gonbidatu egonbidapena eman zien eta Egun batean Minerva ja ba, erantzun zion oso txartu, modu oso bortiz batean, eta zantzion ez zela joango berarekin. Orduan honek ondorio batzuk ekarri zituen eta urrengo egunean bere aita atzilotu zeten eta urrengo egunean atxil, aita atzilotu ostean Minerva bera sartu zuten kartzelan. Miner bat zuten eta esan zioten a, eskatasunan geratu altzera e, trujillari barkamena eskatzen bazion, baina berak esan zuen esetz, bere espiritu iralbutzaia, gero eta piztuagoa segolako, darduan kartzelan segitu zuen. Urte asko, pasatagero, mi eberatxinun da berrogeita amazazpian, Minerva doktore, zuzenbide doktorea bihurtzen da, eta izaten da lehenengo emakumea Errepublika Dominikarrean doktoratua izaten dena, eta, bueno, eskondu zen, eta dana, eta... Gotxinak aguntxinaka munduan zehar eh, mugimendoan autoritarioa kabolitzen hasten dira, herriaren iru, iraultzen gatik, eta estatu kolpe bat ematen dut antitru Ekainaren amalagoan, eta honek borrote egin zuen, orduan hiru Iruaiztek e, Estatu Kolpean parte hartu zuuten ez, ba, kartzelaratuak izatun dira eta bortxatuak eta torturatuak. Bost urte geroago Iruaiztak kartzelatik atera ziren, baina bere zenarrak ze jarraitzen zuten kartzelan, orduan joaten ziren, bizitaba, bizita egitera. Bizitabatean iru aizten kotxea gelditu eta matxetazuen bitartez hil e, zituzten, gero maleteroan sartu zituzten eta mildegi batetik bota zuten. Azaroaren, miaberatzeron dairuro goikoa, azaroaren nogeita bostean hain zutzen. <tusurra> <Gene. tusurra> Herria iru aizten hau menez, e, Truji hori atentatu bat egiten diete eta bere kotxea irurogoi balazoekin ba, apurtzen dute eta Trujillo hiltzen dute eta honekin autoritarismoa eta Trujillorien diktadura e, amaitzen da, e, Republika Dominikarrea. E, gaur egun, e, Republika Dominikarrea e, mirabal izena jasotzen du, eta azaroren hogeita bosta emakumerean gana guinarkerien kontrako eguna bihurtzen da, aizpen hilketa izan zelako egun hori. Déjame los perfumes de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas vichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento ento porque me cago en to to en pleno siglo 21 que tenga que venir Ana arrebatias hoy a tradición en larga desde Michaza de Aristóteles estos lodos sé por dónde voy que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy yeah. haciéndome quit en alojar cambio pol opera miago pablo eres la puerta del demon eres la que quebró el pecho de aquel árbol prohibido eres la primera defenora de la ley eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar así de paz y de la imagen el hombre a causa de tu mujer que vengavio y lo vea como ajea, se hace la máquina de la hoguera contra bruja durante la inquisición Vale, que monte ministros festivales feministas contra la segregación alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira no es ninguna solución yo hago lo que quiero bajo el niño donde no sola mujer en toda regla poetiza con mayúscula controla por con la ciudad cantando hardcore con camisa alta con alto con la moral muy por encima de su Bueno, ben jarraitzen dugu, eusak ditu programan eta e, nire konpanyera esan Enoaduan, ba eh historia, o sea, historia eh ezagutu dugu. Orduan orain e, feminismaren inguruan Bizkaia e, eztabaidatuko dugu, e, e, Gako edo estaba idas berdinen inguruan buscando una luz yo simboco el luz buscando luz buscando luz yo simboco el cadeva Vale, Lenengo.pta honen barruan izango da eh... Ba, eh, azkenaldi hontan askotan entzuten dugu edo ikusten ditugu instituzioek hartzen dutela feminismoaren borroka euren borroka borrokaen modua, ez? Adibidez, eh, Inditexeko eh, kaminseta baten eh, feminismo hitza ateratzen dela eta, edo Iberdrola mores jantzita martzaren 28an oget, edo osea martzaren 8an Eta, eh, bueno, zer, zer uste duzio horrein ingurean istituziek eh, feminismoaren borrokan parte hartu behar dute? Bueno, eh, nire ustez eh, egiten dutena orokorrean da publicitatea, ez? Ikusten dugu hori esan duzuna iberdrola, moreztian txita, E, aburto ja, e, hitz egiten feminismari buruz eta mundu guztia hitz egiten du feminismari buruz, baina benetan egiten dute zego zer feminismoa aurrera e, ba, aurrera eramateko edo nire gusttez bakarrik da publizitatea, ez dute sebes egiten horren kontra eta ere ez dute parte hartu behar feminismoaren erronkan ze hori da... E, emakumeak egin bar dugun gauza bat, e, bueno, danak egin bar dugun gauza bat, eta gainera, ba, kaletan egin bar da hori guztia, ez, ez dute hartu, hart, parte hartu behar gobernuak, gobernua bera delako feminismoa boikoteatzen duen plataforma bera. Bai, oza, sea, eskenean... Itxura hartzea da ez, baina adibidez udalak osa bai edo jartzen dute txapita edo horrela egiten dutela, zerbait baina heziketa heziketa. Bai, ez da oraindik aldatu eta hori bai izan aldela puntu garrantzitsu bat gure, gure pentsamoldea eta gure jarrerak aldatzeko ez eta hori adibidez, ain garrantzitsua ez da ez da kolokan jarri edo edo beraiek ez dute kolokan jarri e, bai nik adibidez e, e, nire adibidez emandite atentzioa ba? nire aistaren institutuetan hasi direla eh martzak e, greba prestatzen eta konbokatorea aurkeztu duena zuzendaria izan da es elkar, elkarte batek es institutuko ikasle batek es orduan nik uste dut e, horrelako dinamiketan hasiko e, dela pasibitatea nagusitzen ze azkenean martxoak 8 e, adibidez e, martxoak 8 greba errutina bihurtzen bada goitik e, jausten bazai bazaiskigu ba, orduan gu bihurtu go gara horren E, horretan pasiboak ez eta horretan guk emakimuak eta ikasleok eta e, langilek eta danok izan bar gara e, sujetuak iroltzen sujetuak eta ez eta ez hartzaileak edo. Bueno, eta e, pasibilitate kontzeptuarekin jarraitziko ba niri iburuertzen zait... E, Azkenean, e, instituzio asko egiten e, dituztela ekintxa puntualak feminismoa ba ikusteko gizartean boltatzen ari instituzio horiek e, zerbait egiten dutela feminismoa, e, feminismoa entzako edo emakume entzako, baina e, hori, So, nire txako ekin txapuntualak hoiek e, publizitatea da eta pasibotasuna pasi hori e, sortzen du, ze azkenean ba hori e, zuk esan duzuna e, e, e, ohitura bat izango dela, martxoak sortzi eta, ori, eta ori, beste aldetik ba, ikusten duna da puntuala e, txapuntualak hoiek e, e, arazoa txikitzen duela azkenean arazoa da strukturala hori, hori denok duakigu e, sistematikoa dela, eta ba, nire ustez hori e, landu behar zen gehiago eskuntzan, e, et, sa askenean e, um, e, umeok bai mutiak bai neskak, e, rolak ikasten ditugu txikitatik, e, e, bombardeatzen diz, e, dizkigute e, ba, ori, estereotipo askorekin, aurreritzi askorekin, eta ba, gure eskemak sortzen ditugu e, ba hoien bitartez ezta? eta orduan eh askenean bai ekintzak egin daitezke baina hori eh araso eh ez bada hartzen eh urrengo e, belaunaldiak ba arazo berdina berdinak jarraituko dute eta ba hori pasibotasuna hori izango da eh ekintza puntualak hoiek egita orduan ba bai e, ondo dago instituzuak eh hori ikustea eta eh eta ba, E, bere diskurtsoak botatxeak, baina benetako erantxunak e, nire txako ez dira bertatzen. Osa, eskuntzan eman behar dira erantxukoiek, e, e, geroago, ba, maitxako hori e, ikusteko, ez da? Beste benen edatietan, hori da nire iritxiko etxonan. <tusurra> Ta bueno, ba tertulia honekin bukatzeko eta pasatzeko beste e, atal batera, ba musika lasoituko gara pizka bat eta musika entzungo du. Descapotable Egin vea tu lasta dampilla Es me ek e, e, programan, gaztaan blada gara eta lehen egon gar hitz egiten az hogeita er, botarren inguruan eta tertulerekkin jarraitzeko e, orain hitz egingo du gaur egungo datu batzuei buruz. E, urte honetan erahil dituzte hogeita bo osa berrogeita mabi emakume eta pasain urtean hiru Eta oraindik geratzen da urtearen amaiera. Eh honekin gonduratzen gara egoeraren larritasuna, oso larria dela eta bakarrik 52 emakume erail izatea e, estatu espainolean ba, oso larria da baina ere kontuan hartu behar da hau bakarrik dela eh punta e, erailketa bat baina gero horren atzetik daude mikromatxismoak eta oinarri hori E, abolet, abolitu behar dugula. Bai, azkenean bai, kontatzen dira erailketa batzuk baina beste batzuk ez dute kontaketa horren barnean sartzen, ez? Zer, azkenean erailketak aparte be bortzaketa kont, kontuan hartu behar ditugu e, egunero jasaten ditugun bazterkeriak, komentarioak, kure harremanak, be mm, kolokan jarri behar ditugu, Nola ze aktitude eta rolak jarraitzen ditugu mantentzen? E, adibidez, telebistan eta txikitatik ikasi ditugunak eta berez horiek ez ditugu nahi eta baina alare konturatu gabe jarraitzen ditugu... Euraproduzitzen, eh? Bai. Bale, orduan beraz zure ustez, e, feminismoaren borrokak ba, eman behar du erantzuna. E, erailketa hauetan hauek gertatzen direnean. Ba, Kontxetrak eginez eta baina bai e, oinarria onyarri ari erreparatuz hori zuntzitzeko ba, eskuntzan e, fokoa jarriz eta e, eta umeak hezkuntza feminista izaten ziurtatzen e, baita ere gure gunerokoan Gure harremanak gure harremanak e, zalantzan jartzen eta be, e, berrerik, berregituratzen eta gure egunero eguneroko bizitzan egiten ditugun e, ekintza engitzei ekin garrantzia emanez eh kontu honek ninguluan, ez? Bueno, baina sorionez es dena dago ain eta Onena da, ze feminismoaren mugimendua asko ditu dela, eta horren adibide da, adibidez urtonetako martzoak sortziaren, sortziaren greba, oso atmosfera sortu zena, vamos, pasada bat izan zen, eta egun hartati aurrera jende gehiago batez ere, batez ere emakume gehiago daude Motibatuagoak feminismoarekin eta sartuagoak eta manifestazioetara geizten dira emakume gehiago eta adibidez manadaren kasuarekin, manifestazioak eta egon, egon ziren ia, ia estero, hauzetik au, egin aurrean, plazetan eta hori kusten da emakumeak elkartuta gaude eta... Eta borrokariak iteko. Vale. Gure gure ikuspuntua da, borroka honetan emakumeoak izan behar garela protagonismoa, protagonismoa dutenak eta, eta burua, eta manifetan... Ba, imartzen zortzion ikusi zen e, protagonismoaren arazo hori ez, gu emakumeok izan behar gara e, borroka honen protagonistak e, eraman behar dugu. E, gure gorroka hurrera, baina martxaren sortzian greba e, konbokatu zenean, eta bakarrik e, goizean jugun alzirenean emakumeak e, piloa debate sortu zituen, e, jendeak ez ulertzen, gizonak ez zirela e, juan greba horretara, ez zuten ulertzen emakumeak zein gizonak egun e, hori guretzat zela emakumeak hartu behar genituela E, indar guztiak eta machismoaren kontra joan eta jendeak ezuen ulertu eta martzoak sortzi izan zen oso positiboa jende asko asko asko joan zelako manifetara eta horregatik e, sortu da atmosfera hau feminismoaren ganako indarrori sortu duena bilbo maian gitxienez baina ere sortu ditu ba Arazo ara batzuk feminismoaren eh, Teoria teoriaren inguran hori da. Baste reti. itsegiten martsuaren sortziak ekarri dituen gauza positibo eta negatiboak eta horriari begira ba planteatu nahi dugu zein den gure feminismaren etorkizuna edo gure txositatearen etorkizuna feminismari begira eta gure ustez feminismoa gero eta murdikildo adego dago gure eguneroko tasunean emakume txikiak, umeak eta gizonak daude femini, feminismo hitza ezagutzen dute ez da lehen bezala inorkezekiela ser zen edo talde txikiagoak erriz ekitela ser zen gaur egun oso argi dago ser dan eta ez dela feminismo ez dela e, aukera bat feminismoa e, jokatu berda bai alaba bai gure gizartearen oinarria da eta Ezan bueno, nahi dudana da Feminismo ez da bihurtu behar jaiegun bat Martxaren sortzi ez da izan behar jaiegun bat Zubi bat bihurtzen da joten garara, ara Kainabatat bat at, at, bat batzuk hartzera ez Osea Martxoak sortzi biziri jarraitu behar du Eta ezin da jaiegun bat bihurt. <totipasen> bueno eta Etorkizunari begira hau izan da gure iritzia eta orain entzugu dugu pizka bat musika erlasatzeko. Ordua eta engauzamen, e, bueno, e, feminismoaren estabai ez da ezberdinak aztertu ondoren, e, azararen hogeita bostean Euskal Herrian eta Bilbon egin diren ekintzei buruz e, zehazer komentatuko dugu. E, Ostiralean egin zen kontzentra bat epaitegietan e, emakumeen ganako bortizkeria, e egietan ere ematen dela salatuz. Orduan, e, urte honetan asko az, e, entzun dugu hau lamanadaren kasuarekin eta beste kasu batzuekin eta matzisma sistemaren problema bat dela e, demostratzen du sistemak e, justizia batearkala duela eta hori salatzeko ere azte honetan elkartu gara e, paitegietan horretaz aparte gaur bertan e, domekan eginda manifestaziba e, egun au gogoratzeko gore, gogorazteko eta eta gure aldarrikapenak kale eramateko eta hau izan da gure programan programaren edukiaren amaiera. Bueno, eta Hausokiok irratsaioari amaiera emateko, ba, gazte Gaste Asambleai buruzko ekintzei itxegingo dizuegu eta basteko urte honetako dinamika, e, gazteok iralan bizi nahi dugu deitzen da eta horren dinamikaren helburua izango da ba iralako gazteok e, kaletara ateratzea, zenbait dinamiken bitartes eta zenbait ausnarketa edo ekintze ehen eta lehenengo ekintza hemen daukagu ja horrengo ilabetean abenduak 16 e, izango da tur bat e, irala, iralatik e, irala e, iralako eraikin konkretu batzuetatik pasatuko Gara eta bertan ba, izlari batzuk e, eukiko ditugu eta haien historiak eta espreintxak kontatuko dizkigute e, eta hori izango da ama, e, abenduak amaseian ama bitan e, Horretaz aparte, e, irala osoan, bueno, ekomentatuko dugu irala osoan e, arrasismoaren kontrako dinamika bat sortu dela e, gertakizun konkretu batxue, batxuen gatik eta ba hilabete hau egon garela E, kartela jartzen eta txen esalde alde eta datu ikusgarriak ba, ba kalean jartzen e, konturatzeko ba dinamika hau piztu dela eta gero bakoitza ba, e, e, kolektibak bakoitza e, bere, bere kintxak eta apropiak e, e, e, ezabalduko ditu e, Horretaz aparte e, bolintxuren gatazka gogoratzea e, gure El Karllana e, gazte asanbladatik eta gure gure indarrak ematen dizkigu, egoten e, direla hasteburuuro e, e, irteerak bolintxura eta ba hori bezarka hand di bat e, bol, bolintxuri eta bertatzen den. Eta bali, hori, e, e, e, eta eskenik, ba, eskerrik asko irola irratiari, e, e, e, jarraitzen duela hemen gogor ematen e, iralan, eta bai, bibo mailan eta, bueno, honekin izan, ose, honek izan da guztia, e, ikusiko gara urrengoan. Agur! Agur! Agur! Tato dokei, Rebeka Lein, Miss Bolivia, con Aliguawa, con el ches, ches, ches, original, carnalazzo, me nota la lengua pelu de entrada, la combinación fatal, no queda nada, y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta, piensa se atrevida, jodida y podrá la negra de puta con el fuego en la boca, con la rebeca que menea como loca, vamos con el la licuabua que la sube y destroza, va como anormal, como animal, como animal, fundando los ovario en un solo canal ay, ay, ay, como fue ritual haciendo magia exorcizando el mal yo, yo. <totipas> que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas pantis me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si baile como me da la gana, que las ganas, que la lady no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada con las para hacerme mala fama lo que paso es que no estoy acomplejada. Tú no crees que te ves siendo tan eso con otra mujer. ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no porta las alas a otras. En guaguis Represento el puerto Donde se hacen Las mejores parties Con mis hermanas Practico la cumbia Es una religión Como el hip hop Que no te queda en dudas Ni técnica ni ruda Tan solo luchadoras En el ring de la hermosura Envuélvete en periódico Mira ya dura Estamos resistiendo Porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas Echas una cagada Pasan los siglos Y seguimos basureadas Esclavas De la puta manada Y si decimos algo Somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas